New York, Egyesült Államok Két nappal azelőtt, hogy Márkó Firenzében Negrónit hívott a katonai elhárítás parancsnokával. Vagyis három nappal korábban, mint hogy a Salernói magárepülőtérről Budapestre indult volna az Akkád királyfej. Ez volt az a nap, amikor még élt a Waterwatch német kapitánya Klaus Fleisch. Túraja műholdas telefonjával a földközi tenger közepéről épp felhívott egy New Yorki számot. Audrey Hill története Stephen Wardropper a készülék antennás egységét halkan tette vissza az asztalra. Helyi idő szerint sajnos már elmúlt éjfél, vagyis túl késő volt ahhoz, hogy ilyenkor zavarja Audrey Hillt. Pedig szerint megtette volna. Az Akkád királyfej, amit a jóhiszemű Márkó Boretti Szíriában felhajtott nekik, valószínűleg a legértékesebb tárgy volt, aminek ő valaha a közelébe került és amit Audrey Hill bármikor az élete során meg tud majd szerezni. Természetesen nem fog a múzeumban kikötni, hiába reménykedett ebben az a szerencsétlen márkó, aki még mindig azt hiszi, hogy ők a Collect, Conserv, share szellemében járnak el. Amikor két és fél évvel ezelőtt fogjulejtették Irakban, még akkor sem esetlenek a tantusz. Hogy ez már rég nem erről szól. Hogy valójában sosem erről szólt. A műkincseket természetesen gyűjteni kell, és megőrizni. De a legszebb darabokat a társadalom teteje soha nem fogja megosztani a nagy közönséggel. Mégis mit képzel, Márkó? Hogy az akkád királyfejet majd kiállítják a Krieghoff család magánmúzeumában? Hogy az Instagram-mániás idiót a birkacsorda selfie háttereként végezze? Tényleg ezt hiszi? A plebszett Stephen Wardropper, a bíci múzeum igazgatója lassan ugyanolyan indulattal gyűlölte, mint milliárdos munkaadói. Ki nem állhatta a birka tagjait, akik ész nélkül a múzeumokban. A bíciben is biztos lefotóznák magukat a felbecsülhetetlen értékű, aranyozott bronz műtárgyal, aztán már húznának is kifelé az épületből, és mennének hoddogot tömni a fejükbe, anélkül, hogy bármi másra ránéztek volna. A XXI. század múzeumi világában sors csapás volt a Facebook és az Instagram megjelenése. Stephen Wardropper erről meg volt győződve. A világ híres múzeumait elárasztotta a szelfimániás, műveletlen pleps, hogy lefotózza magát a Louvre-ban a Mona a Metropolitenben a Dendur templommal, vagy mondjuk Firenzében Michelangelo Dávid szobrával. Ezzel a kultúra aznapra ki is volt pipálva. Lehetett menni a kocsmába, vagy egy bárba inni. Miután fotó megörökítették, a Facebook vagy az Instagram oldalukon azonnal minden barátjuk tudomására is hozták, hogy ők mennyire művelt emberek. A világ csúcs múzeumai az értőközönség számára, akik tényleg kíváncsiak lettek volna a műtárgyakra, a bennük hömpölygő birkacsorda miatt lassan élvezhetetlenné váltak. A Metropolitennek tavaly már 8 millió látogatója volt, ami éves szinten majdnem a duplája az öt évvel korábbinak. Steven Wardropper úgy döntött, hogy reggel rögtön átsétál majd Ferdinand Krieghoff néhány sarokkal odébbálló 19 szobás városi palotájába, és közli Audrey Hillel a jó hírt. Most viszont? Akármilyen késő is van. Kocint rá egyet. A felesége már régen aludt, de őt amúgy sem szokta az ilyen részletekbe beavatni. A táskásszemű múzeum igazgató arca tele volt apró kidudorodásokkal, feketebbibircsókokkal. Fehér bőre annyira érzékeny volt a napra, hogy néha már ilyenkor, április elején is leégett. Úgyhogy került az alkoholt, mert iszákosság nélkül is pirospozsgás arcúnak tűnt. Állandóan magyarázkodnia kellett, hogy ilyen az arc bőre, hogy ez nem a rejtett alkoholizmus jele. De most akkor is kocintani fog az egykori Akkárt király egészségére. Amióta Marco Boretti négy héttel ezelőtt felhívta Libanonból, hogy valószínűleg páratlan kincset talált, Stephen Wardropper követ megmozgatott. De Ferdinand Krieghoff is, miután a vagyonokat érő műtárgy felbukkanásába beavatta. A fegyvergyáros ritkán mozdult rá dolgokra, de amikor igen, akkor azt lenyűgöző hatékonysággal tette. Most is. Tíz nappal azután, hogy Márkó értesítette őt az akkár királyfejről, már a kezükben volt a kincs. A múzeum igazgató a részleteket nem ismerte, mint a megszerzés módját. De nem is akart tudni róla. Épp eleget tudott enélkül is. Ez Krieghoff ügye. Neki más volt a dolga. El kellett intéznie a tökéletes, minden gyanún felülálló provenánsz papírokat. Neki két hetébe Krieghoffnak viszont három millió dollárjába került, de mostanra ez is elrendeződött. Az Akkád királyfejről kapott fotók alapján a múzeumigazgató biztos volt abban, hogy a birodalom alapító Sárúkínról lehet szó, és mint ilyen, felbecsülhetetlen értékű. Ferdinand Krichhoff pár nappal ezelőtt azt mondta, hogy az egészet megúszta 20 millió dollárból. Konkrétan így fogalmazott, hogy megúszta. Mármint azt, hogy Márkó zűrös kapcsolatának, a libanoni műkereskedőnek a kezéből kicsavarják az Akkád királyfejet, és aztán... Hogy mindenki megnyugodjon, az összes szereplő megkapja a jussát. A papírokat a grúz kulturális és műemlékvédelmi minisztérium adta ki, igazolva, hogy a királyfejet még a szovjet korszakban találták, Kutaiszi közelében. A miniszter által személyesen aláírt kiviteli engedély három régészeti szakvéleményt is tartalmazott, melyeket olyan grúz tudósok szignáltak, akik vitathatatlan szaktekintének számítottak. Kutatási területük az Óperzsa Birodalom északi része, a Fekete és a Kaspi-tenger közötti, ma alapvetően Grúziához és Azerbajdzsánhoz tartozó kaukázusi övezet volt. Az egyik szakértő, aki Stephen Wardropper régi grúz kapcsolata volt, teljes tudományos súlyát latba vetve még azt a kreált történetet is leírta, mely szerint az Akkád királyfej, amely közel négyezer éves lehet, Valószínűleg időszámításunk előtt 688-ban került későbbi fellelési helyére, Grúziába. Harmadik Humbán-Niména, elámi király, szövetségben a babiloniakkal akkor támadta meg Sennahéribet, de az asszírok visszaverték az offenzívát. Ez történelmi tény. A szakértő... Nem kevés pénzért cserébe, viszont azt is állította, hogy az Akkád király a hadmozdulatok során keveredett az egykori Óperzsa birodalom ma Grúziához tartozó területeire. Ki fog tudni ilyen részleteket leellenőrizni az amerikai vámhatóság vizsgálatakor? Csinos kis történetet kreált. A Bici Múzeum igazgatója megemelte előtte képzeletbeli kalapját. A kreált felfedezés történetét bizonyító papírok eredetie már Budapesten volt, ahová a királyfej ezek szerint pár nap múlva meg is fog érkezni. Ezt a grúzok intézik. Így szokott ez lenni. A múzeum igazgató pontosan ismerte a lépéseket, hiszen a történetnek ezt a szálát ő tartotta kézben. Krieghoff csak a pénztárcáját. Stephen Wardropper Kentaki viszkit töltött magának, abból is a kedvencét, börbönt. Nem tett belejék kockát. Szerette, ahogy a szobahőmérsékletű viszki végig szántja a torkát, aztán a nyelőcsövét égetve megérkezik a gyomrába. Az aranybarnagkorty annyira ízlett neki, hogy töltött még egy pohárral, de azt már csak nyalogatta. Apránként itta meg, húsz percig nyújtva el az élvezetet, miközben a könyvtár szoba plafonját nézegette. És képzeletben Szíriában járt. Próbálta maga elé képzelni a jelenetet, amikor és ahogy Márkótól elvették élete második Frigláda fedelét. Biztosan azt hitte az olasz sármőr, hogy megint az ő vállát fogják veregetni. Hát tévedett. Másnap reggel a nyakáig összegombolta a perui vikunya és a csípő szélben az arcába süvítő hidegben elindult a 69. utca felé a méreg drága tevegyapjú, a vikunya, még a szőrrel kevert lámagyapjúnál is értékesebb volt. A logó nélküli halványbarna Loró Piana márkát pár éve az orosz oligarchák kapták fel, de a New Yorki Upper Upper, vagyis a felső osztály teteje is kedvelte. Stephen Wardropper mindig kisebb rendőségi komplexussal küzdött, amikor Audrey Hill elé járult, a hatalmas és kifinomult Central Parkra néző városi palotában. A 30 ezer dolláros vikunyakabát majdnem megrokkantotta a család költségvetését, de ő mégis megvette, mert a milliárdosok társaságában azt érezte, hogy valamiképp erőt sugároz neki. Tartást. A négy emeletes keskeny épület egyforma méretű ablakaival és lapos homlokzatával kívülről egyáltalán nem árasztott gazdagságot. Talán csak a kovácsoltvas ajtókeret korintoszi oszlopai jelezték, hogy mégsem több lakásos házról lehet szó. Pár lépésre a főbejárati lépcsőtől azonban már átlagemberek átlagautói, átlag autói. Eldobált cigarettacsikkek, újságpapírfoszlányok és kutya 88 millió dollárért, vagyis 25 milliárd forintért, Ezt tudta kínálni a 10 milliós New York bábeli zűrzavara a benne élő leggazdagabbaknak. Belépve azonban Melbe vágta a látogatót az erőszakos pompa. Nem csak a padlót borította márvány, hanem a falakat is. A folyosószerű hatalmas bejárati fogadószoba boltíves plafonját római reneszánsz falfestés díszítette. A felfelé tekeredő széles lépcső ív fölött óriási kristálycsillár. A falakon vagyonokat érő festmények, mindenhol súlyos barok bútorok és az összhatás lágyító, kifinomult rokótárgyak, tükrök, porcelánok és kerámia szobrok. A kárpitokat, a márványt, a falfestést és a dísztárgyakat, a mélykék és a halvány zöld harmóniája foglalta egységbe. A múzeum igazgatót az ajtót nyitó komornyik az első emeleti étkezőkonyhába kísérte, mert Audrey Hill még reggelizett. A nő annyira jelentéktelennek tartotta Stephen Wardroppert, mint férfit, hogy egyáltalán nem zavartatta magát, nem várakoztatta meg, nem öltözött át. Minden változtatás nélkül folytatta a reggeli menetrendjét úgy, ahogy szokta. Amikor a múzeumigazgató 20 perccel ezelőtt pontban reggel nyolckor telefonált, és közölte, hogy fontos híreket kapott, amiket személyesen szeretne átadni, Audrey már sejtette, hogy miről is lehet szó. Jöjjön csak, Stevie, jöjjön, mondta könnyedén az iskoláskorú Steveneket becéző stivizéssel. Nem volt lekezelő a múzeumigazgatóval, csak éppen jelezni akarta, hogy... Hogy hát mégis mit képzel? Azt gondolja, hogy ha valamit a férjével csak ők ketten férfiak beszélnek meg egymás között, akkor majd Ferdinánd azt nem mondja el neki. Hogy ő nem tud az ügyeikről. Ebben a nevetséges, vagyonokat érő kabádban, amihez Ócska 200 dolláros cipőt hord, azt képzeli, hogy bizalmaskodhat a férjével az ő háta mögött. Hogy ők nem beszélnek egymással. A múzeum igazgató, ez a Stevie láthatóan nem érti egy 70 felé közeledő férfi és a nála 25 évvel fiatalabb feleségek közötti dinamikát, főleg ha a feleség olyan csinos, mint ő. Audrey Hill ma reggel is úszott az alaksori medencében, mielőtt feljött a kárárai márványjal kirakott konyhába, hogy elcsipegesse a madár adagnyi chia magos zapkásáját spirulinaporral, fügekaktusszal és friss brazil mangóval. Odri nátszál vékony volt a bőre, pedig olajosan bronzbarna a floridai napsütéstől, hiszen a téli hétvégéket mindig a Palm házban töltötte. Fekete köntösben ült a bárpulthoz hasonlító körasztalnál, a padlótól a plafonig érő hatalmas ablak előtt. A Central Park fáradt áprilisi fakóságát nézte, a háttérben menhettem felhőkarcolóival. – igen csak le mellém, Stevie! – mutatott az asztalhoz állított másik bárszékre – Miközben tetőtől talpig végigmérte Stephen Wardroppert. Nem kellene a kabátját itt most már levennie? Láttam, hogy milyen szép. Megint láttam, mint múltkor, amikor majdnem a még jött fel benne. Aztán lassú mozdulattal kiválasztott egy falat mangót, szétnyitotta az egyelőre még plastikai beavatkozás nélküli ajkát, és a nyelvére helyezte. A mangót tegnap szedték le és hozták el repülővel az iguászú vízesés közeléből, a brazil-argentin határővezetből. A személyzet ma reggel vette a Dean en Luca delikát üzletében. Nagyon hideg van kint, átfáztam, bocsánat, mentegetőzött rögtön a múzeum igazgató, meg sem hallva Audrey mondatában a pikírt hangsúlyt. Neki csak azt tűnt fel, hogy a kabátot megint észrevették, és valahol ez volt a lényeg. Indokoltát tette a kiadást, őt pedig magabiztossá. Tömören összefoglalta a történéseket. Először is, hogy megvan a kincs, az akkád királyfej most már a földközi tengeren utazik. Megvannak az eredeti igazoló papírok is, úgyhogy szólni kellene a férjének intézheti a szállítást Európából. Ő ezen felül már nem sokat tud tenni. Azt majd feltehetően eldöntik ők ketten, hogy melyik házukba és hová kerüljön a műkincs. Ő egyébként Pánbícset javasolja. Meg is tudja indokolni, hogy miért. A múzeum igazgató arra számított, hogy Audrey Hill hosszasan megdicséri majd az egész akciót, hogy képletesen szólva most ő kap válveregetést, és legalább egyszer az életben meglátja ennek a nőnek a szemében az elismerést, hogy ő milyen komplex ügyek levezénylésére is képes. Ehhez képest Audrey Hill a firenzei régész miatt aggódott. És Márkóval mi történt? Róla tud valamit, Stevie? Mi lett Márkó Borettivel? Steven Wardroppernek már régóta az volt az érzése, hogy az olasz régész tetszik Soha nem volt ennek egyértelmű jele, csak ilyen apróságok, mint az imént is. Hogy először Márkóként beszél róla, aztán, megérezve, hogy ez valamiféle indokolatlan közelséget jelez, gyorsan újra kimondja a nevét, de akkor már a tartóbb teljeset. Márkó Borettiként említve. Meg hát amúgy is. Miért ez a legfontosabb ebből az egész ügyből, hogy mi lett kis fiúval, aki valahogy vikunya kabát nélkül is besármőrködte magát ezeknek az embereknek a köreibe? Hogy mi lett azzal a vadászkutyával? Kérdezte váratlan, és Audrey Hill számára érthetetlen cinizmussal a hangjában Stephen Wardropper. A mézős szemek most gyanakvással néztek a bibír csókos arcra. Mi a baj a Márkóval ennek a kopaszodó, kisebbségi, komplexusos, felfelé dörgölőző csinovnyiknak? Hát én két hete hallottam róla utoljára. Folytatta a múzeum igazgató anélkül, hogy feltűnt volna neki Audrey Hill rosszalló pillantása a vadászkutyázás miatt. Akkor beszéltem vele telefonon. Próbáltak ideríteni, hogy kik vették el tőle az akkád királyfejet. Libanonba készült, mert a lelőtt beirúti műkincskereskedő kapcsolatrendszerét akarta feltérképezni, hát ha ott nyomra bukkan. Ezt mondta, de azóta nem hallottam róla. Nem telefonált, nem írt, nem jelentkezett. Kideríteni, hogy kik vették el tőle az akkád király fejet, ismételte meg a múzeum igazgató kérdését Audrey Hill. Mármint tőle? Márkótól? Ezt már csak magában kérdezte. Aztán levette a tekintetét Stevie-ről, és újra kinézett a téli fakóságból tápázkodó fákra. New Yorkban vége a télnek, tavaszodik. Másodpercek teltek el így, néma csendben. Végül, mintha a múzeum igazgató ott sem lenne, és Ódri magában beszélne, csak ennyit mondott halkan, maga el is utogva. Hát az Alika fog menni, Márkó. Alika? Magyarország és Szlovákia az olasz maffia markában. A római La Repubblica írása. Szlovákiában kezdődött, de már a Pozsonytól egészen Budapestig ér a dél-olasz maffia keze. 2018 februárjában nagy megütközést keltett, amikor kiderült, hogy a kalábriai ndrangheta cégei jó néhány közbeszerzési eljárás nyertek Szlovákiában. Az állami pályázatok odaítéléséről döntő kormányhivatalnokokat a kalábriai mafia ugyanolyan eszközökkel fenyegette meg Szlovákiában, mint ahogy azt Olaszországban teszi. Az olasz szervezet bűnözéshez köthető szlovákiai vállalatok gyanús tevékenységéről tényfeltáró riportsorozatban beszámoló újságírót, Ján Kuciákot 2018. februárjában a barátnőjével együtt meggyilkolta a Nr. A VK macsában Magyar nevén Nagy Mácsétban elkövetett véres leszámolás irányította rá először a figyelmet az olasz maffia kelet-európai térnyerésére. Ahogy az elmúlt húsz évben Olaszországban is történt, a kalábriai Ndrangheta, a szicíliai Nostra és a Nápoi kamorra bűncselekmények árán zsarolással, emberrablással néha gyilkossággal szerez fedővállalatai számára állami megrendeléseket, a jelek szerint most már külföldön is. A járvány először csak Dél-Olaszországból, Palermo és Nápo irányából tartott északra. Rómát körülbelül tíz évvel ezelőtt érte el, mondja a kialakult helyzetről Salvatore Incerillo, római főügyész. Akkor jutott először a tudomásunkra, hogy a közbeszerzési eljárások odaítéléséről döntő városi hivatalnokokat a maffia életveszélyesen megfenyegeti. Volt, akit elrettentésként megöltek, és volt, akinek a gyerekét rabolták el. Becslések szerint a különböző dél-olasz mafia szervezetek karöltve a közbeszerzések megszerzését New Yorkban kifejlesztő és ott tökéletesítő Gambino klannal évente 20 milliárd eurónyi megrendeléshez jutnak így Olaszországban. Feltételezések szerint most ez a módszer terjed át járványként a korrupcióval fertőzött kelet-európai régióba, ahol a Baltikumot leszámítva, sehol sem transzparensek a közbeszerzési eljárások. Eddig Szlovákia tűnt csak fel a 2018-as újságírógyilkosság miatt. De ma már számtalan jel utal arra, hogy a nápolyi kamorra egyre aktívabb Magyarországon, a sziciliai kózenosztra pedig Romániában és Bulgáriában. A római főügyész árulkodó jelnek tartja például, hogy Budapestről jelenleg már 14 olasz városba lehet, közvetlenül repülni. Szinte minden fontos dél-olasz városba, de már az orosz oligarchák új menedékhelyére, Szardíniára is. Amióta Vladimir Putyin lányai rendszeres vendégek a Villa Violinában, Porto Cervo közelében, azóta Szardínia északi part szakaszát ellepték az oroszok. Oda jár Roman Abramovics épp úgy, mint az Apple részvényekbe milliárdokat fektető vasmágnás Alisher Usmanov. A Villa Violinában rendszeresen feltűnik a vodka király, Rustam Tarikó, vagy például az orosz állami propagandagépezet multimilliárdosa, a TV zár, Ildar Karimov. A Budapestről Szardéniára tartó gépeken magyarok ritkán utaznak, viszont sok olyan Magyarországon visszahúzódva élő gazdag orosz űrajtuk, akik a magyar letelepedési kötvény értékesítésnek köszönhetően ma már legális tartózkodási engedélyen rendelkeznek az Európai Unióban. Köztük a Putyin rezsim jó néhány kulcsfigurája. Budapesten él például az orosz CIA főnökének a külső hírszerzést irányító Szergei Náriskinnak a közvetlen rokonsága. Az olasz hatóságok azt feltételezik, hogy az erős kézzel irányított Magyarországon nem a közbeszerzések megszerzése az olasz mafia célja. Sokkal érdekesebb! hogy a letelepedési engedélyeknek köszönhetően számukra Budapest lett a kapcsolódási pont Oroszországhoz és a kelet-európai kábítószerpiachoz. Ahogy növekszik Budapest összekötő híd szerepe, úgy lesz egyre inkább épp az olaszoknak és az oroszoknak köszönhetően Magyarország a régió kábítószerközpontja. Mindezek alapján aligha véletlen, hogy miközben Budapesten él például az orosz kémszolgálat az SVR vezetőjének a fia, a magyar kormány megengedte, hogy diplomáciai mentességet élvezve Moszkvából Budapestre települjön az orosz állam többségi tulajdonában lévő nemzetközi beruházási bank, melyet London és Washington egyaránt az orosz titkos szolgálat fedőszervének tekint. Ebben az összefüggésben figyelemre méltó információ, hogy a Nápolyi ügyészség szerint a magyar főváros ma már tele van olyan éttermekkel, vendéglátóhelyekkel és éjszakai szórakozóhelyekkel melyek tulajdonosi háttere valójában a kamorráig nyúlik vissza.